Avui comencen unes jornades que els estudiants de segon de batxillerat han estat esperant amb un cert recel, però també amb ganes. Són les conegudes proves de selectivitat, que obriran o tancaran les portes dels alumnes a aquelles carreres o mòduls de grau superior que vulguin estudiar després. Més de 30.000 alumnes s'enfronten a 3 dies d'exàmens, fins al dijous, que es divideixen en assignatures generals i específiques, per arribar a assolir els 14 punts. La caducitat de la CELE és als dos anys. Avui el primer examen era el de llengua castellana i tot just ara s'està estat d'un terme de llengua catalana, que finalitzarà a l'una del migdia. Cada examen té una durada de dues hores. Com a incidents de destacar, direm que, així com altres anys els alumnes podien sortir de l'aula un cop finalitzat l'examen, aquesta vegada ha estat obligatori romandre a l'aula fins que no s'acabés el temps reglamentari, ja que hi ha hagut problemes amb el transport públic i alguns estudiants han arribat més tard. Per això existia la possibilitat de filtracions, que s'han volgut evitar. També hi ha hagut un error a l'examen de castellà pel que fa a la puntuació d'una pregunta, qüestió que s'ha anunciat a tots els examinants quan se'ls feia l'entrega de l'examen. Si es mouen totes les preguntes, donen un resultat diferent a 10, i així s'ha corregit. D'altra banda, com cada any es dona la circumstància que alguns estudiants han tingut problemes amb el procés de matriculació i s'han quedat fora de les proves. En aquest cas, cal anar al centre educatiu per explicar el problema i mirar de solucionar-lo aviat. Els resultats s'anuncien el 28 de juny a través de la web gencat.cat universitats i recerca, i a partir d'aleshores només cal d'esperar uns dies per, per recollir la corresponent documentació a cada centre de secundària. Un dubte de cara al curs que veia les matriculacions, que ja es poden donar a terme al juliol, serà la posada de, de taxes anunciada per les universitats. Cal, cal d'esperar com es resol tot plegat. Des d'aquí desitjar tots els alumnes de Sant Andreu que obtinguin resultats que necessiten i assoleixin els seus objectius. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM, això tot un poble, aquí us parla i acompanya Raquel Ballesteros i Jordi García. Si vols saber el que passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble.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 Ahir dilluns, el regidor d'Educació i Universitats de l'Ajuntament de Barcelona, Gerard Ardenull, ha presidit l'acte d'allunament dels Premis dels Jocs Florals Escolars de Barcelona i ha lliurat els Premis dels 12 nois i noies guardonats i dos exècits a dos nois d'Educació Especial al Saló Descent de, de l'Ajuntament de Barcelona. Entre, entre les guardonades hi ha dues noies d'escoles de Sant Andreu. Les nenes guardonades de Sant Andreu han estat les següents. Premi al millor poema de la primer cica de primària, Júlia Serra Manassalves, de l'escola Pompeu Fabra i l'accés cita millor poema d'alumnat amb necessitats educatives especials de primària, al meu cor a les teves mans, de Jaume Al-Abdelà, del Centre Educatiu La Gavina. Molt bé. Doncs també volem parlar d'altres informacions, d'altres notícies que ens han arribat, com pot ser el fet que la Federació d'Entitats L'Harmonia reivindica la gestió del futur casal de barri a la Fabri Coats. El projecte de l'Atenea Popular de la Federació d'Entitats, l'Harmonia, es va crear en l'any 2006, després de l'adquisició de la norma recinte febril de Fabra i Coats a part de l'Ajuntament de Barcelona. Ho vam veure com una oportunitat per al poble, aquí sempre es refereixen a Sant Andreu com al poble, i volíem estar pendents de què s'hi feia i de quina manera, assegurar-nos que no es construiria l'esquema de, les de les necessitats reals del poble i sabíem que junts tindríem molta més força. Així que ens vam reunir gent procedents de diferents entitats per impulsar, entre tots, l'harmonia, explica Xavi Serrà, un dels pares del projecte. Doncs la intenció de l'harmonia és gestionar de forma ciutadana el casal de barri projectat a la nova macroïlla d'equipaments de Fabra i Coats. Les obres de l'edifici, situat a la primera nau, entrant a, a la dreta, avancen i hi ha previsió que estiguin a punts de, a principis de l'any que ve. Els treballs arquitectònics continuen endavant, però encara no hi ha cap compromís per parlar de l'actual govern municipal que la gestió del futur recaigui finalment en aquesta federació d'associacions. Van estar a punt d'arribar a un acord per escrita amb els socialistes, però finalment no hi van ser temps. Pels impulsors de l'harmonia és de justícia que se'ls atorgui la gestió de l'equipament, ja que és una entitat oberta a la qual es poden sumar tots els projectes que treballen per i pel barri i pel que fa anys que treballen per recuperació ciutadana d'aquesta nau. Doncs continuem parlant de cultura, cultura als nostres barris, ara parlem de Sant Andreu, que vol recuperar els cinemes de barri. Després d'un any sense multicinema, Sant Andreu vol tornar a gaudir de cinema de barri. L'equipament i la infraestructura estan a punt, però l'Ajuntament primer de recuperar l'ús de l'espai i després cal de trobar un nou operador que vulgui explotar la sala. Segons el districte, la idea és que no m'empresa i mantingui els mateixos usos culturals.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 De moment, doncs, les cartelleres del cinema continuaran anunciant cada setmana les mateixes pel·lícules. I ara entrem ja directament en la informació esportiva. Parlem del Sant Andreu que ha fitxat doncs, eh, tres jugadors. Ja, ja coneixem tres jugadors que formaran part de la plantilla del plan T, perdó, a la propera temporada. Són eh, David Prats, Cárdenas i Cristian Riera. El Sant Andreu ha tancat tres incorporacions de cara a la temporada vinent: el davanter de l'Hospitalet, David Prats; el defensa del Sant Boi, David Cárdenas; i el lateral esquerre del Logronyes B, Cristian Riera. Tots tres han signat el seu contracte per una temporada. Feia dies que s'havien produït novetats a les oficines del Narcís Sala i avui han arribat tres de cop, tres que les noves per a Piti i Belmonte i que han estat acostant-se a l'estadi al llarg de la tarda. El primer en fer-ho ha estat Christian, un jove lateral esquerre de 19 anys que aquesta temporada ha estat jugant al Logroñés B i que durant el tram final de temporada s'ha estrenat amb el Sant Andreu. El segon és un bé conegut, David Cárdenas. El barceloní, amb 27 anys, torna al club després de 5 temporades al Sant Boià. Cárdenas, a qui l'afició ja coneix, pot jugar tant de lateral com de central. I el darrer... Un killer molt conegut a la categoria i amb molta experiència és en David Prats. El davanter de 33 anys és una garantia de gol i arriba procedent de l'Hospitalet, on en aquesta temporada ha notat 14 gols en lliga i dos en copa. Doncs en els propers dies podrem anar coneixent una mica més a fons cadascun d'aquests nous jugadors del Sant Andreu.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 informació més acurada del districte de Sant Andreu. A ah, tot un poc. Molt bé, doncs jo som aquí una altra vegada després d'aquesta petita pausa que hem realitzat. Avui volem parlar d'educació, volem parlar d'ensenyament, i qui millor que ens parli d'aquest tema que la tècnica en educació del districte, la senyora Pilar Llegonar. Molt bon dia. Hola, bon dia. Què tal? Doncs ens agradaria que ens parlessis precisament de, del que va començar ahir, no? la matriculació... Ah, en infantil, primària i secundària. Ah, exacte. Bé, de fet, ahir va començar amb infantil, primària i primer d'ESO. Ah, eh? primer d'ESO. Uh -huh. Que seria de l'11, que era ahir, fins al 15 de juny, els dos inclosos. Uh -huh. eh? Les famílies han d'anar a les escoles que, doncs, que se'ls assignat signat eh? per fer tot uh -huh. aquest procés. I aleshores, a partir de segon, tercer i quart d'ESO, uh -huh. és del 25 de juny al 29 de juny. És eh? uh -huh. a una miqueta més tard. Però sí que aquesta, aquest període és fins al 15 inclòs, eh? uh -huh. i primer d'ESO també, eh? és la diferència. Diguéssim que l'ESO està dividida en aquestes dues etapes. Uh -huh. um, bé, i aleshores, doncs, això la, uh -huh. les famílies ara actualment ja estan en aquest, aquest procés, ja saben perfectament l'escola que els hi ha tocat, uh -huh. ja ha passat època, la setmana que va ser la setmana passada de de reclamacions uh -huh. eh? i ara estan en el procés que hem comentat de matriculació de, uh -huh. de la preinscripció 2012-2013. També hi ha la preinscripció que no? ha s'hauria de fer per a les escoles. Sí, exacte. exacte estan, eh, diguéssim que la preinscripció ja ha passat i ara uh -huh. ja és la matriculació. Eh? Uh -huh. Ja fan efectiva la plaça. Uh -huh. eh? O sigui, que ja, ja tenen segura l'escola, on han d'anar. Sí, anem. de fet, la... sí, sí, sí, sí, en principi hi ha famílies que han presentat reclamacions i estan a l'espera de resposta, uh -huh. però malgrat això eh, s'han de matricular, si no hi ha el de que puguin perdre la, la matrícula de la uh -huh. plaça assignada. eh? sobretot a cursos de P3, el que recomana des del Consorci d'Educació és que es matriculin a l'escola que se'ls ha signat i uh -huh. després, si hi han reclamacions que fan que pugui obtenir-se un canvi per, per, per alguna modificació o alguna errada, doncs es procedeix al canvi. Eh? Uh -huh. Però sí que la, la recomanació és aquesta. Ara ja uh -huh. totes les famílies saben l'escola que se'ls ha signat i doncs, han de procedir a fer la, la matrícula. Uh -huh. o sigui, això no, la confirmació doncs, ja és del 26 al 29 de juny i ja veuran uh -huh. que realment doncs, això, no? doncs, eh, finalment estan matriculats a l'escola assignada o Sí, i sigui, que pocs dies ja poden saber perfectament el, el lloc on han d'anar a estudiar els pròxims el pròxim ah, anys uh -huh. ah, Exacte, sí, sí, és un I moment ja... molt important per les famílies i pels nens uh -huh. Ja estem parlant de, de tres eh, de, de tres tipus d'educació la infantil, la primària i en tot cas el primer d'ESO Exacte, sí, uh -huh. durant aquesta setmana fins al, al dia que hem comentat, que seria el 15 de juny, sí, eh? diguéssim, uh -huh. que són els canvis de cicle. I després, sobretot, les famílies, això és una alerta, perquè les famílies que ja tenen els fills de secundària, uh -huh. igualment, a, a segon, tercer, quart, han de fer aquest pas. Eh? Estem parlant d'educació obligatòria, eh? sempre, uh -huh. fins a quart d'ESO. I és important fer aquesta alerta, perquè a vegades pensem que com ja estan a primer d'ESO i a ja l'han feta, doncs ens oblidem, no?, que s'ha de matricular uh -huh. segon, tercer i quart i s'ha de procedir, eh? Normalment són els propis instituts que ja insten a través dels nens, envien una carta als pares per dir-hi, recordeu, que del 25 al 29 de juny heu de portar els papers de renovació de matrícula. Uh -huh. Però aquests nanos ja tenen garantida la plaça, eh? A no ser que volguin canviar de centre, que també és possible, si volen canviar. I no sé si les famílies que ens estan escoltant saben uh -huh. que per canviar de la secundària, es té en compte l'expedient acadèmic. Eh? Uh -huh. És a dir, que si un institut X oferta 10 places obertes, doncs els 10 primers que sol·licitin la plaça i tinguin millor currículum, tenen més possibilitats que la resta. És uh -huh. són cosa que a vegades els pares ho desconeixem, i és important. I a vegades també, bé, a uh, últimes uh, vegades que hem pogut parlar amb tu, sí. també ens deies que uh, la possibilitat de tenir germans uh, ja estudiant en aquell, en aquell centre sí. també dona possibilitats de que un, un germà més petit doncs, pugui accedir ah, al, al exacte, mateix centre, sí la puntuació uh -huh. eh, és un dels criteris de fet, no? Totes les escoles de primària estan escrites eh, tenen escrites instituts, això és la màxima puntuació, eh? uh -huh. però banda d'això també el fet de tenir un familiar doncs dona apunt, si l'escola està escrita i a més a més tenim un familiar doncs ja tenim garantida la plaça uh -huh. eh? uh -huh. que, que això doncs en casos de desempat evidentment si l'escola està escrita però no tens germans tens menys possibilitats que si tens germans, eh? Uh -huh. I això ha estat objecte de crítica a vegades per part de, de pares, doncs això, i mares que no tenen més fills. no? I el que, el que també dona punts on la proximitat al, al, al domicili, també, no? També, ah, exacte. Mm. Am, amb la zona dels instituts, eh, diguéssim, per la matriculació dels instituts seria l'àrea d'influència és tot el districte, uh -huh. eh? cosa que per les escoles sabeu que no, que cada escola doncs, té un àrea d'influència que té a veure amb una sèrie d'illa de cases que uh -huh. aquest ha estat una de les modificacions fonamentals d'aquest any, que uh -huh. les àrees d'influència han estat més grans que la resta d'anys. No? Uh -huh. És a dir, que si abans un pare li tocava dos escoles públic, tres escoles públiques perdó, i tres concertades, aquest any s'ha doblat la possibilitat d'escoles en les quals podia accedir. Uh -huh. Una altra cosa és que clar, també és doble el nombre de persones clar. o de nens que poden accedir. No? Uh -huh. eh? Perquè sabem quan, quan, quants alumnes eh, ja que es vulguin matricular ara, que el, el, eh, aquestes dades un. encara no les tinc perquè s'està fent el procés. El Consorci d'Educació probablement les té, jo encara no les tinc. Eh? Uh -huh, el cas sí que us puc dir és que a, a, al districte de Sant Andreu uh -huh. s'han doncs, eh, hagut de fer grups adicionals, s'ha hagut de modificar la, la previsió inicial. Eh? Uh -huh. a, concretament el barri de Sant Andreu s'ha sí. hagut de fer un grup addicional a l'escola Sant Pere Nolasc escola pública i un grup addicional a l'escola pública Mestre Givert, per donar cabuda a la demanda d'alumnes de, de P3. Ah, I per altra banda, a nivell d'instituts, ha passat el mateix amb l'Institut Alzina del barri del Congrés Indians, que també eh, ha hagut de fer un grup addicional a primer d'ESO. Uh -huh. eh, això seria, diguéssim, les tres grans modificacions de grup que s'han fet a la zona. Sí, perquè aquesta és una de les coses que et volia demanar. Mm. Quines novetats hi ha en aquest any? Bueno, les novetats com... són una mica les que hem comentat, eh? uh -huh. el canvi amb les àrees d'influència, és a dir, que una família té més possibilitats a l'hora de poder... que li toquin els centres de... que pugui posar els, els centres de l'àrea d'influència, hem dit uh -huh. que doblàvem, de 3 i 3 pujàvem a 6 i 6, com a mínim, eh, i una altra seria aquesta, les novetats més importants són l'augment de grups Eh, que serien a, a aquestes que he comentat, la disminució d'un grup a l'escola Pegaso, uh -huh. eh, P3 eren tres línies i en aquests moments són dues, uh -huh. i en principi serien les grans novetats. L'altra novetat és que ja se sap no? que uh -huh. el, el Real Decret de Madrid doncs, donava la possibilitat d'ampliar ràtios allà uh -huh. on calgués uh -huh. i en el cas de les escoles concertades del districte de Sant Andreu s'han ampliat a 27, eh, hem passat uh -huh. a la ràtio de d'educació infantil de P3 a... doncs això. Bé, bueno, tota l'educació infantil de 25 a 27 places. Bé, I aquesta modificació sí que s'ha fet a nivell de tota Barcelona, no només eh, del districte. Uh -huh. Molt bé. També ja havia... tenim un tema pendent el de... el lliurament dels premis dels Jocs Florals Escolars sí. de Barcelona que es van realitzar ahir, oi? Sí, exacte. Bé, bueno, eh, els Jocs Florals de Barcelona es van fer ahir... Eh, no, perdó, el divendres passat, eh? Divendres. No, el divendres passat que era el dia, ara no tinc aquí el, el calendari, però crec que és el dia 8, si no m'equivoco. Eh? Uh -huh. El 8 divendres es va, es va concertar tots els nens i nenes que havien participat als jocs surals de districte. Uh -huh. Prèvi el de Barcelona, i ha els jocs surals de districte. Eh? Aleshores, eh, aquí al districte hi ha una, és un projecte molt consolidat i participa moltíssimes escoles. Uh -huh. De fet, es van presentar 300 treballs. D'on eh? no és? I eh, els guanyadors, hi han sis categories, uh -huh. i els guanyadors, els primers premis de cada categoria passen a la final de Barcelona. Eh? És a dir, que a Barcelona tenim, eh, doncs això, van arribar 130 finalistes, eh, diguéssim, de tots els districtes de Barcelona. I la, la gran notícia no? doncs és uh -huh. que tenim dos alumnes de, del nostre districte que, doncs, que han quedat guard... han guanyat, ja diguéssim, a, a nivell de Barcelona, que és el gestor està alt, eh? Uh -huh. I, doncs pues això, hauríem de felicitar a l'escola Pompeu Fabra perquè la Júlia Serra mena salves, doncs, de uh -huh. primer cicle de primària, amb el amb una obra, amb un poema que es diu Qui ha perdut alguna cosa, doncs va guanyar el primer premi de Barcelona. Eh? Uh -huh. I per altra banda, aquesta a mi em fa especial l'il·lusió, també uh -huh. és l'Escola Gavina d'Educació Especial, uh -huh. que també va, bueno, el Jouma, al, al Badallac, uh -huh. amb un poema que es diu El meu cor a les teves mans, també va quedar com a, com a finalista, dins de, bueno, com a premiat, perdó, dins uh -huh. de les societats educatives especials. I també voldria comentar que això ha estat un, un tema molt treballat des del districte, de que els alumnes amb necessitats educatives especials no només poguessin accedir als premis de districte, sinó que poguessin accedir als premis de Barcelona. Eh? Uh -huh. I això des de fa dos anys, gràcies a, a, a la pressió no? Una mica que s'ha fet no? des d'aquí, de, juntament amb el treball del Consorci, s'ha doncs, pogut aconseguir. Molt bé. I, sí, m'aprofito per felicitar aquests dos aquests dos nois, uh -huh. aquest noi i aquesta noia. Uh -huh. uh, si les famílies volen veure la, els treballs, uh -huh. poden accedir a la pàgina del Centre de Recursos Pedagògics del Districte de Sant Andreu. Sí, diguem no? la pàgina. Posant, bueno, es posant al Google, es sí. posa al Centre de Recursos Pedagògics uh -huh. del Districte de Sant Andreu i s'accedeix a totes les activitats que els alumnes fan a, a l'horari escolar, no? Uh -huh. I els llocs florals estan inscrits dins d'una de les activitats escolar. Molt bé. Ja, ja es pot accedir, i ja es pot veure, de la mateixa manera que per qualsevol dubte en relació a la preinscripció i la matriculació hi hauria la pàgina posant també al Google Consorci de Barcelona Consorci d'Educació uh -huh. de Barcelona, poden accedir a tota la informació referida a aquest tema. Uh -huh. Nosaltres informarem el dia del Consell Escolar de Districte, que també aprofito per dir-ho, és un dia en què s'exposa a tot el Consell, totes les dades ja amb major precisió. Eh, ja que... se sable el dia del Consell? Sí, el dia del Consell serà, si no m'equivoco, el 4 de juliol. El Hem volgut esperar juliol... per tenir el màxim d'informació, eh? el 4 de juliol a les 6 de la tarda. Al mateix districte, oi? Al mateix districte, la seu del districte. A que... les cortines. Ah, exacte, uh -huh. sí. Aquest dia farem ja el, el Consell, que un dels temes estrella, diguéssim, uh -huh. més esperats és poder explicar, de, informar d'aquest procés, de preinscripció d'aquest curs el dia 18 2012, 2013. No. el dia 4. 4 de juliol el dia 4 a les 18 hores d'acord, mm -hmm. sí. molt bé doncs uh, Pilella Bonar moltíssimes gràcies per atendre'ns a vosaltres ja i sabeu. estarem atents doncs, a tot aquest procés que encara queda una mica no? i tant, per, i tant per, sí, sí. Per fet, fins a setembre està tot el període encara en marxa d'acord eh? Molt bé, doncs, molt bé, doncs ens trobem en una altra Gràcies ocasió. Gràcies i salutacions als veïns i veïnes de Trinitat Vella especialment. Molt bé. Adéu, bon, bon dia. dia. Adéu, adéu. Molt bé, doncs ara el que farem serà escoltar una mica de música i avui volem parlar de seguretat i parlarem molt de seguretat avui en aquest programa. O sigui que fem una petita pausa i tornem. Sla! Segueix la informació més acurada del districte de Sant Andreu a tot un poble. Doncs continuem amb el nostre programa d'avui i avui, com és dijous, doncs tenim amb nosaltres a l'oficina... Som dimarts, a l'oficina de relació amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra, amb el mosso Nacho Iglesias. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs avui volem parlar d'un tema que moltes vegades ens hem preguntat, almenys una, alguna vegada, què hem de fer en el cas de que ens trobem amb algun gos d'aquests tipificats com a perillosos, no? Bé, bueno, ara que arriba ja l'estiu i la gent surt molt a les places, uh -huh. amb els bossets, a passejar, uh -huh. s'ajunten molts, molts grupets, havíem pensat en explicar una miqueta quins són els gossos potencialment perillosos uh -huh. Explico una miqueta quina és la, la trajectòria que es pot seguir a, a partir d'aquestes situacions de risc uh -huh. uh, si us sembla comencem uh -huh. doncs els gossos considerats perillosos sí. poden ser els que hagin eh, els que manifestin un caràcter marcadament agressiu o hagin tingut episodis d'atac a persones o a altres gossos és a, uh -huh. a dir, no perquè sigui un gos de raça que sigui considerada agressiva Uh, si tenim un altre de molt petit i aquest ha tingut un episodi d'atac a una persona o altres gossos que ha estat denunciat, etc. aquest ja es consideraria un gos perillós uh -huh. o sigui, no depèn només o sigui, de la grasa no, Els pitbulls no són els únics que es poden considerar No, no, no ara us posaré un, uns quants exemples dels, dels gossos perillosos uh -huh. També són gossos eh, potencialment perillosos els que hagin estat insinistrats per a l'atac i a la defensa Uh -huh. o que pertanyin a les races per exemple l'Akita la Inu Pitbull, un Doberman, un Rottweiler un doc argentí doc uh -huh. de Bordeaux, tosa japonès Stadfordshire Bull Mastiff, Presa Canari o Fila Brasilei o, o el mastí napolità com veieu hi ha, hi ha uns quants, ha uns quants. Uh -huh. Ma, a mi l'altre dia tot entrant a, a, la, a casa meva doncs em va venir un coset d'aquests petits em va, va mossegar el, el pantaló o sigui que no sé si això haurien de denunciar-ho o no Home Si sí, era de marca potser sí eh? Si sí, era de rassar sí. no? No era de, de no sé ja sí, rassar ja Però han de portar morri ja, tots aquests? Sí, o sigui, sí, sí ara, ara t'ho ta, explico També, vale. sí. uh, també uh, pot ser un gos perillós tots aquells que presentin la majoria de característiques següents que el coll i el jom siguin amples, musculats i curts. Uh -huh. Que el perímetre toràcic entre 60 i 80 centímetres, pit massís, ample, gran, profund, costelles arquellades... Clar, ja veu que són gossos uh -huh. forts, grans. Sí. Que l'alçada estigui entre el mig metre i els 70 centímetres, un pes uh -huh. superior a 20 quilograms, pèl curt, comporta la majoria d'aquests gossos, uh -huh. una boca robusta, ampla, profunda, mandíbules grans i fortes, cap voluminós cuboide i crani ample. Totes aquestes característiques manifesten el cos perillós. Les extremitats anteriors que siguin rectes i robustes i les posteriors molt musculoses, pot potes relativament llargues i un angle moderat. Si pensem en els gossos que hem comentat abans, el boxer, el pitbull, tots aquests, coincideixen amb les característiques. Uh, forta musculatura, un aspecte poderós i robust marcat caràcter i gran uh -huh. valor, configuració atlètica gran agilitat, vigor i resistència déu bueno, són gossos que... Uh -huh. Sí, estem acostumats a veure'ls pel, pel carrer i que no podríem dir que en un moment determinat que fossin perillosos però uh -huh. que siga compleixant totes aquestes característiques que, que uh -huh. m'ha diem. dient no? Correcte uh -huh. Les obligacions que té el propietari quan adquireix un gos d'aquests uh -huh. ha de disposar de llicència municipal per a la tinença i conducció és important, tinença i conducció uh -huh. de gossos potencialment perillosos uh -huh. els requisits per, portar, per poder portar aquests gossos al carrer és que han de ser major d'edat no tenir antecedents penals uh -huh. no haver estat sancionat per infraccions molt greus o greus gaudir de capacitat física i aptitud psicològica i molt important, haver contractat una assegurança de responsabilitat civil per d'anys a tercers amb cobertura mínima de 150.253 euros. Ja aquesta... Si ho alguna cosa, l'assegurança ho cobreixi. Aquesta xifra està... és rodona, no? 150.253 euros. Bueno, no sé si ha canviat, no sé si ha variat, però vaja, mm. des de fa un temps era aquesta. Mm -hmm. I si tu saps segur que algú no compleix aquests requisits, és denunciable. I tant que sí perquè antecedents penals, que et refereixes? Una, o sigui... una detenció, que hi ha estat detingut. Val. Mm. O sigui, pot Almenys ser una, una, una cosa vaca. menor, si, o si no, tens una cosa, és una cosa que greu, no? Sí. Vull dir que no, no, no són coses menors així que tinc un expedient... Home, pot haver-hi una detenció per una falta, per exemple, que com és una falta, però que no porta cap document acreditatiu mm -hmm. DNI, passaport, carnet de conduir i com que no dona la fiança suficient que es presenti davant del jutge, és de T, però ja té una detenció. Oh. M'ho explico? Uh -huh. Clar, tot depèn una mica. Um, ha de tenir un certificat acreditatiu de la inscripció de l'animal al registres en municipal d'animals de companyia i el gos ha de portar el microxip. Uh -huh. bueno, igual que la majoria de gossos haurien de portar-ho. Sí, de fet, uh, bé, els, els veterinaris i també la, les institucions el que diuen és que s'ha de portar aquest, aquest xip en tot cas. No, si es si si surt gos, al carrer mínim que sapiguem qui, qui és el propietari Clar. i si uh -huh. aquest xip ens pot posar quines són les vacunes que li han ficat quines li faltan doncs, uh -huh. eh, si mossega alguna persona sempre és molt més senzill eh, trobar uh -huh. un, un remei més, més ràpidament A uh -huh. uh -huh. les mesures de seguretat obligatòries que hi ha ja per que és tipus de gossos és que la corretxa ha de tenir menys de dos metres per poder controlar el gos i en espais públics eh, sempre ha de portar un riou, lligat amb la cadena o corretxa uh -huh. i amb un únic guia major d'edat per gos o sigui no uh -huh. pot portar un menor d'edat uh -huh. en espais privats els espais privats els residents senyalitzats protegits amb mesures que evitin que es puguin escapar o sigui avisa allò de gos perillós o sigui en tot cas, el, els gossos, eh, aquests potencialment perillosos, pel carrer no ho pot portar un menor. No ho pot portar un menor, no. Mm -hmm. Si és una de les races que hem dit abans, o ha estat eh, ficat dins d'una un, baralla entre gossos, o hagi mossegat una altra persona i es considera gos perillós, no ho pot portar un menor. Mm -hmm. Doncs és un, una mesura a tenir en compte, sí. Sí. Mm -hmm. I ja com a resum, hi ha gossos que per les seves característiques raça, ensinistrament, caràcter o morfologia, necessiten mesures de control específiques No complir aquestes mesures suposa un greu perill per a les persones i per als animals. Aquests gossos denominats potencialment perillosos no és permès que vagin desligats o sense morrió. I el propietari propietària ha de disposar de llicència municipal uh -huh. O sigui que ha d'anar a l'Ajuntament de que els censin correcte, bon. s'ha de seguir tot el procés, igual que com, com, com quan tenim un nen o una nena uh -huh. doncs és el mateix mm, és diferent però bé bueno, que s'han de seguir uns passos per censar-lo, etc. Val. Molt bé, doncs això doncs avui hem pogut parlar dels gossos potencialment perillosos, si tens alguna cosa a dir al respecte mm, No, ja, ja li he ha pagat bastanta, no? Avui? <ríe> Està prou bé. <ríe> Molt bé. Hi ha hagut moltes denúncies a aquesta <ríe> <ríe> Doncs esperem que no, esperem que no hi hagi denúncies al respecte. Molt bé, doncs avui hem parlat dels gossos per, potencialment perillosos amb l'oficina de relació amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra i amb el nostre company, el Nacho Iglesias. Moltes gràcies. Doncs gràcies a, a vosaltres. Doncs ara nosaltres el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem amb la nostra habitual agenda d'actes, i activitats a realitzar als nostres barris. Això serà d'aquí un moment. Estenc la roba al cel obert amb ulleres de sol per no ensenyar les marques Que encara porto dos llençols sense canviar Que sempre fan olor de tu és la informació més acurada del districte de Sant Andreu a tot un poble. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i tal com us hem dit fa un moment, el que farem ara mateix és conèixer quines són les activitats, què és el que podeu fer aquests dies si us moveu pel, per, per aquí, pels nostres barris, que és el que podeu mm, realitzar o on podeu anar. Comencem parlant de la tertúlia sobre fotografia que organitza el grup Fotosagrera a la Nau Ivanov. La Nau Ivanov, de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix avui a les 7 de la tarda una nova tertúlia sobre fotografia a càrrec del grup Fotosagrera. Doncs hem de dir que Fotosagrera és una entitat sense ànim de lucre que promou activitats dirigides a tots els aficionats a la fotografia, en especial a totes les persones que es vulguin iniciar en el món de la imatge digital.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 A diferents emplaçaments del barri del Bon Pastor, del 29 de maig del 1977 a les 3.40 de la matinada, hi van caure diverses bombes, van deixar nou morts i la destrucció de diverses cases barates. Ara, quan fa 75 anys del bombardeig, una exposició de l'Associació de Veïns del Bon Pastor commemora la l'efemèrida. Tornem ara cap a la nau i benov, tornem cap a la Sagrera, i hem de dir que la nau i benov us ofereix la representació de l'obra de teatre La Corba. La Nau Ivanov, de la Fundació Sagrè del carrer d'Honduras, número 28, us ofereix avui a les 9 de la nit l'estena de l'obra teatre La curva. Doncs de què va això de, de La curva Doncs us, us ho expliquem ara mateix. Jonas i Anton són dos germans molt peculiars que viuen al costat d'un revolt perillós d'algun punt remot d'una carretera secundària. Aquesta corba és la principal causa de molts accidents mortals, que són la font d'ingressos d'aquests germans. Doncs en Jonàs es dedica a arreglar els cotxes sinistrats per poder-los vendre. I l'Anton, en canvi, es dedica a preparar tota la cerimònia per acomiadar les víctimes d'aquests accidents. Una relativa pau acompanya el dia a dia d'aquests dos germans fins que un fet insòlit hi rompen les seves patètiques vides. El cotxe d'algú molt inesperat se surt de la carretera, però per primera vegada el conductor sobreviu a l'accident. Hem doncs de dir que Javier Almeda, Joan Carles Suau i Mario Tardón són els actors principals d'aquesta obra de teatre que s'estrena avui a La nau i Benop, La curva, i també hem de dir que l'alemany tan d'Orso és l'autor i Paco Montes el director. L'obra té una durada d'una hora i l'entrada té un cost de 12 euros, però si sou amics de La nau, per 10 euros podreu accedir-hi. La venda d'entrades és el l’entrada i una hora avança d'aquí hi ha. I més coses a comentar-vos dins la nostra habitual agenda. Parlem de l'impuls que es genera a la recerca jove 2012 de Sant Andreu. L'objectiu de l'acte celebrat va ser reconèixer i donar visibilitat als treballs de recerca de l'alumnat de segon de batxillerat. A més de compartir amb totes les persones presents la importància del procés que han fet aquests joves amb l'orientació i l'estímul dels seus tutors i tutores per poder desenvolupar una recerca que vol dir fer-se preguntes, buscar respostes, plantejar-se un què, un quan, un per què o un com sobre algun aspecte de la nostra realitat tot el passat. L'impuls a la recerca parteix de les diferents iniciatives arrelades a cada un dels districtes i que han organitzat els diversos centres de recursos des de fa anys. La Comissió de Sant Andreu ha seleccionat aquests tres treballs que va lliurar el regidor del districte de Sant Andreu, Raimon Blasi. En primer lloc, el títol «Influeixen els colors de la terra en el canvi climàtic» d'Arnau Llurbà-Garcia, la tutora és Isabel Matías-Cendra de l'Institut de Secundària Dr Puigbert. L'altra va ser la probabilitat d'una realitat quotidiana de Raquel Rodríguez Ayer, el tutor és Oriol Busquets Prat i l'Institut de Secundària Joan Fuster. I l'altra, doncs el tercer, és «Un passeo por la Barcelona de Juan Mercé, caligrafia de los sueños de Samia la tutora és Isabel Valdelou, La Sierra, i l'institut que ha presentat aquest treball és l'Institut de Secundària Príncep de Viana. Des del districte de Sant Andreu s'ha doncs, volgut agrair a l'Arnau, la Raquel i la Sàmia aquesta feina tan ben feta, al professorat la satisfacció pel resultat del seu assessorament i guiaatge que és el fruit de la funció docent, i a la comissió la seva dedicació, el seu rigor i l'objectivitat en les valoracions. A doncs cada treball seleccionat per la mostra de, de les ciutats, elaborarà un pòster que estarà exposat durant el cap de setmana de la Festa de la Ciència al Parc de la Ciutadella. Aquest dissabte a la tarda es farà l'acte de lliurament de premis del certamen de ciutat i el lliurament de la publicació amb tots els treballs finalistes. 5 minuts els que ens queden ara mateix per acabar el nostre programa i encara tenim coses a comentar-vos, com per exemple el fet que arriba entre el tot i el no res, que és la vocació a la contemplació del mar per parlar de l'infinit. El centre cívic de Sant Andreu, el carrer gran número 111, us ofereix fins aquest divendres el projecte de Jaume Jové, titulat Entre el tot i el no-res, aboca la contemplació del mar per parlar de l'infinit, d'un horitzó que divideix l'inici i final de tot. El projecte de Jaume Jové, titulat Entre el tot i el no-res, aboca la contemplació del mar per parlar de l'infinit, d'un horitzó que divideix l'inici i final de tot. Una línia on ens movem a diari on sovint la realitat ens desenfoca i obre la possibilitat de trobar-nos amb nosaltres mateixos. El treball fotogràfic de Carme Muñoz, titulat La piel de l'aigua, indaga les textures d'aquest element, confonent els límits entre fotografia i pintura, entre figuració i abstracció, un fragment del lloc percebut on les referències a l'espai representat es dilueixen. Més coses a comentar-vos. Doncs, per exemple, el que podríem parlar ara és de guerrilla, tàctiques per la microcultura, que torna novament a la Nau Ivanov. Sí. El cicle de cursos guerrilla-tàctiques per a agricultura es va iniciar el 27 de gener d'aquest any amb una primera sessió sobre noves formes de captació de fons per projectes culturals. El cicle, organitzat per Trànsit, projectes i la nau Ivanov, consisteix en sessions de debat i reflexió mensuals al voltant de diferents àmbits de la gestió de projectes culturals. Podria ser el finançament, la programació, la relació amb l'entorn, la comunicació, doncs els diferents temes, s'abordaran des de l'experiència tant, de, tant dels ponents com dels participants i es donarà una gran importància al debat i al diàleg que tindran continuïtat durant el dinar que seguirà a la sessió. En aquest sentit, el format dels cursos és de grups de màxim 20 persones per tal de facilitar aquest diàleg i intercanvi proper. Aquest cicle acabarà el divendres 22 de juny i els continguts i ponents s'aniran publicant progressivament així com els resultats de cada sessió. Els podeu trobar a guerrilleguio microcultura.org b u -B Molt bé, doncs hem de dir que el preu per cada sessió és de 30 euros que s'inclou al dinar i la durada d'aquestes sessions doncs, són de 10 del matí a dues del migdia i si voleu més informació i inscripcions doncs, teniu un mail que és formació arroba Continuem explicant-vos algunes de les eh, activitats que podeu gaudir aquests dies als nostres barris. Parlem d'una que ens ha cridat molt l'atenció i que podria ser que aquest cap de setmana ens veiéssiu per allà donant voltes. Eh? El taller de músics revoluciona Canfabra. Aquest dissabte el taller de músics sortirà al carrer amb una festa oberta per tothom a la, a la plaça de Can Fabra per presentar el seu nou projecte d'escola. A partir de les 12 i mitja i fins l'una la matinada, actuacions a càrrec de l'original Jazz, Orquestra, Taller de Músics i Miki Puig, Big Mama, la Marching Band, Taller de Músics, els Gospel Messengers, Taller de Músics i Paula Domínguez i Cordes del Món, entre d'altres, estaran allà actuant. Doncs han de dir que la nostra companya Cristina Paniello té molta informació en relació del Taller de Músics, per la qual cosa doncs, esteu atents aquesta setmana eh, perquè segurament podrem parlar d'aquest tema en algun moment o altre. Continuem parlant d'activitats, anem ara cap a la nau Ivanov novament i és que continua la onzena mostra de curtmetratges Doctor Mavius La nau Ivanov de la Fundació Sagrera, com dèiem a carrer d'Honduras 28 us ofereix aquest dissabte a les 9 mitja de la nit la mostra de curtmetratges Doctor Mavius que arriba a la onzena edició doncs són uns anys en què els cert s'han consolidat com una de les cites ineludibles per als amants i aficionats als curtmetratges, però que també pretén apropar el format de curtmetratge al públic que no hi està tan familiaritzat. En total són 19 peces escollides d'entre 398 candidates que es mostraran a la 9 i 9. La presentació de l'acte és teatralitzada, fet que marca la diferència amb d'altres mostres i festivals de curtmetratge. Doncs a la neu Ibanops hi podrà veure una nova sessió Of My Views, una selecció de curs triomfadors en festivals de tot el món. Doncs hi ha curs d'Espanya, de la Índia, dels Estats Units, de Costa de Marfil, Itàlia, França, Espanya, Estats Units, Canadà, eh, Anglaterra i França. Hi haurà una festa de Cluenda a finalitzar la sessió amb el grup Il Chef Malatesta i l'entrada és totalment gratuïta. I encara ens queden eh, un minut. Per tant, eh, anem ja tancat la paradeta. Dir-vos, bé, dos, dos apunts, aviam. L'edifici de Can Fabra acollirà l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Sant Andreu, això serà al mes de novembre, però ja s'està preparant. I per acabar també dir-vos que la Nau Ibanov us ofereix una exposició d'en Xavier Bessiana, el que va ser el seu creador, el creador de la Nau Ibanov, això és fins al 30 de juny. I nosaltres que marxem ja donar les gràcies a la Raquel Ballesteros per haver estat avui el nostre programa. També donar les gràcies al David Pérez i a al Ricardo Roman Lozada. Molt bé, doncs ho deixem aquí, ens retrobem demà a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda, adeu-siau.